Молитва на избраните – Господи, благослови Той народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, укрили духа му, дай му вяра, и надежда в теб, да се съвземе и да те слави през всичките векове на бъдещето. Стори Господи Боже мой това, заради великото си име, с което си знаен през всичките векове, направи да се освети името ти пред всички народи и да знае, че ти си само един, в когото няма измяна и който си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпрасни враговете ни, Господи, пред лицето си и ние ще те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш против лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело. Ти, Господи, сам действай сега с крепката си ръка. Стори това заради Господа нашего, Исуса Христа, чрез което име Ти си благоволил да Те призоваваме. Амин.